Kapittel 13 Dersom en profet eller en drømmer som har hatt en drøm står fram i din midte og gir deg et tegn eller et varsel, og det virkelig inntreffer det tegn eller det varsel som han talte til deg om, i det han sa, «La oss vandre etter andre guder, som du ikke har kjent, og la oss tjene dem. Da skal du ikke lytte til den profetens ord eller til drømmeren som hadde den drømmen.» For Jehova deres Gud prøver dere for å få vite om dere elsker Jehova deres Gud av hele deres hjerte og hele deres sjel. Etter Jehova deres Gud skal dere vandre, og ham skal dere frykte, og hans bud skal dere holde, og hans røst skal dere lytte til, og ham skal dere tjene, og ham skal dere holde dere til. Og den profeten eller den drømmeren som hadde drømmen skal lide døden, fordi han har talt om opprør mot Jehova deres Gud, som har ført dere ut av Egypts land og har løskjøpt deg fra slavehuset, for å vende deg bort fra den veien som Jehova din Gud har gitt deg befaling om å vandre på, og du skal fjerne det som er ondt fra din midte. Dersom din bror, din mors sønn, eller din sønn, eller din datter, eller din hustru som du har kjær, eller din venn som er som din egen sjel, i det skjulte skulle forsøke å lokke deg og si «La oss gå og tjene andre guder», som du ikke har kjent, hverken du eller dine forfedre, noen av gudene til de folkene som er runt omkring dere, de som er nær ved dig eller de som er langt borte fra dig. fra den ene enden av landet til den andre enden av landet, da skal du ikke gå med på det han ønsker, eller høre på ham, og ditt øye skal ikke syne synd på ham, og du skal ikke føle medyng eller dekke ham, men du skal ubetinget drepe ham.» Din hånd skal være den aller første som kommer over ham for å la ham lide døden, og deretter hele folkets hånd. Og du skal steine ham med steiner, og han skal dø, fordi han har søkt å vende dig bort fra Jehova din Gud, som har ført dig ut av Egypts land, ut av slavehuset. Da kommer hele Israel til å høre det og frykte, og de kommer ikke igen til å gjøre noe så ondt som dette i din midte. Dersom du hører at det blir sagt i en av dine byer som Jehova din Gud gir dig for at du skal bo der, udugelige menn er gått ut fra din midte for å forsøke å vende innbyggerne i sin by bort, i det de sier, «La oss gå og tjene andre guder, som dere ikke har kjent.» Da skal du undersøke og etterforske og granske nøye, og hvis dette blir fastslått som sannhet, denne ved det styggelighet er blitt begått i din midte, da skal du ubetinget slå innbyggerne i den byen med sverdets egg. Du skal vie den, og alt som er i den, og dens husdyr til til inntettgjørelse ved sverdets egg. Og allt bytte i den skal du samle mitt på dens torg, og du skal brenne byen, og allt bytte i den i illen som et heloffer til Jehova din Gud. Og den skal bli en ruinhaug til uavgrensetid. Den skal aldrig bli gjenoppbygd. Og ikke noe som helst av det som er blitt helget ved band skal bli hengende ved din hånd.» For at Jehova kan vende sig fra sin brennende vrede og virkelig gi dig barmertighet, ja, så han kan vise dig barmertighet og gjøre dig tallrik, slik som han har sverget overfor dine forfedre. For du skal lytte til Jehova din Guds røst ved å holde alle hans bud som jeg gir dig befaling om i dag, slik at du gjør det som er rätt i Jehova din Guds øyne.